Lletra ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsenia. Palestina, tercera. Un grup de joves es congregava al voltant de la foguera que havien encès al centre del poble. La temperatura amb prou feina superava els 0 graus però les tasses a té calent i les brases crepitants a la foguera els proporcionaven l'escalfor necessària per fer el torn de guàrdia i resistir la son. Els joves havien proclamat Kaferenas, poble lliure i independent de l'ocupació israeliana. Tots els accessos havien estat bloquejats amb grans pedres perquè cap vehicle militar no hi pogués entrar, mentre diversos grups restaven els cims de les muntanyes circundants per donar la veu l'arma en cas que l'exèrcit israelià intentés ocupar el poble un altre cop. Aquestes partides de vigilants utilitzaven un sistema de llums per alertar de la classe, la mesura i el potencial del perill als joves que feien guàrdia al centre del poble. Comptaven amb un armament molt bàsic i rudimentari a base de pals i ganivets. Ara bé, l'arma més utilitzada era la pedra, que llançaven contra l'exèrcit israelà. Els més experts arribaven a llançar-la fins a una distància de 500 metres utilitzant fones i tiradors. Durant els torts de guàrdia només es parlava de tres coses, les preocupacions personal, les notícies del poble i l'ocupació israeliana. Els problemes personals es concentraven en la collita d'olives, el treball a israel i la necessitat d'estalviar el màxim possible per poder construir una casa, pagar el dot de la núvia i casar-se. Entre les notícies del poble, les més interessants eren les que feien referència a les noies i els seus secrets, tot i que també es parlava de la migració. Pràcticament era impossible trobar una família que no tingués, com a mínim, un dels seus membres a l'estranger. I hi havia més habitants a Kaferenas que vivien fora del poble que no pas dins. Pel que fa al problema de l'ocupació, els comentaris se centraven en els mètodes utilitzats per part de l'exèrcit israelià per detenir palestins i en com els col·laboradors enviaven a Israel informació sobre els activistes. El tema més esborronador, sens dubte, era el tipus de tortura i interrogatoris que utilitzava el Simbaid, o al Mossad per aconseguir confessions als detinguts, tot i que també es parlava de les maneres de resistir se sense confessar ni de latar els companys. Tot i aquest panorama, els joves estaven tranquils. la seva resistència ferotge havia impedit que el Mossat pogués infiltrar els seus col·laboradors entre ells i que l'exèrcit entrés al poble des de feia un any, quan es va declarar la independència de Kafeens. Era un motiu d'orgull per als joves combatents, ja que es consideraven els únics, entre tots els àrabs, que havien desafiat el temible exèrcit israeli i que havien acabat amb la seva fama d'invencible. Tot i la seva sofisticada maquinària militar, l'exèrcit només podia entrar al poble a utilitzar la infanteria, la qual podia ser fàcilment repel·lida amb pedres i barricades. Les tropes israelianes, cada cop més nombroses, eren rebutjades sistemàticament i de forma humillant pels joves palestins. En l'últim intent, unes quantes desenes de parcaigudistes foren ferits per les pedrades abans de tocar terra. I a l'exèrcit no li queda més remei que abortar l'operació i enviar els helicòpters Apache per retirar els seus soldats. Acabem de llegir un fragment de Kafer Renas, primer llibre de la trilogia a l'oest del Jordà, de Musa Abdel Mutissa que descriu el període comprès entre la primera intifada de 1987 i la segona de l'any 2000. La trilogia mostra, segons l'autor, una societat dividida entre modernitat i tradició, entre la secularització i la religió, en definitiva, una societat esquinçada per la lluita entre el nacionalisme laic i el fonamentalisme religiós. La seva obra reflecteix la lluita interior i exterior d'alguns dels personatges, que intenten alliberar-se dels tabús als quals els intenta sotmetre a la societat palestina, alhora que lluiten per independitzar-se de l'ocupació israeliana. Musa Abdel Issa és un periodista palestí, doctorat en Ciències de la Informació i professor de la Universitat Palestina d'Al-Najjà. Ha estat corresponsal a l'Orient Mitjà i redactor en cap del Departament Àrab de l'agència EFE va participar en la Conferència de Pau sobre l'Orient Mitjà celebrada a Madrid el 1991, així com en altres conferències i col·loquis. Entre la seva activitat literària destaquen diversos articles de premsa i els llibres El cine palestino i Los medios de comunicación del sionismo. A continuació, llegim un fragment del segon llibre de la trilogia, Nablus en flames, en què l'autor, aborda, entre d'altres qüestions, la institucionalització de l'autoritat nacional palestina i la conseqüent corrupció de les elites i la brutalitat exercida per la policia palestina, sovint comparable a la que exercia l'exèrcit d'ocupació israelià. L'autoritat nacional palestina em va empresonar i torturar salvatjament només perquè vaig criticar la seva política derrotista. No pots ni imaginar el gran dolor que vaig sentir en veure els meus propis companys i la meva pròpia gent que em feia la vida impossible a mi i no els israelians. Tot seguit, en Nabil descobrí la seva camisa per ensenyar a en Faris el rastre dels cops i les ferides rebudes. I si no fos per la moralitat? ensenyaria altres parts del meu cos igualment danyades o mig cremades. Només pel fet de criticar. En faris, educators i simpatitzant amb Ben Nabil, pensaven la famosa dita “La revolució de vora als seus propis fills, que havien sentit dir tantes vegades els teòrics de la resistència, com a advertència perquè en el futur no cometessin aquell error. Sí! per criticar les inútils negociacions de pau, que no ens tornaran ni un pam de terra ni faran que cap refugiat torni a casa. Aquests que negocien en nom nostre no són combatents, són mafiosos, que formen una capa social que es beneficia de l'ocupació i que al final faran front comú amb els militars israelians contra el seu propi poble. No creus que vas massa enllà amb les teves crítiques? No seria millor que practiquessis la crítica des de dins de l'organització perquè t'escoltin i aconsegueixis que canvin. Recorda que la crítica des de dins és més efectiva. Tu no coneixes aquests homes de Tunísia. Mai no han format part de la resistència ni han tocat un fusell. Són paràsits, oportunistes i buròcrates. No permeten ni les més mínimes llibertats. Però s'ha de donar pas a les negociacions, ja que tot el món especialment l'occidental, que té les regnes del poder en l'àmbit internacional, es pensa que som terroristes i que no fem res més que posar obstacles al camí de la pau. De quin món parles? D'Occident? És per culpa seva que tenim tants problemes. Digue'm, qui ha creat Israel? Qui va portar els jueus de tot el món i els va posar a Palestina? Oblides el paper d'Anglaterra, la creació de l'estat d'Israel? Saps prou bé que si no fos per Occident que sosté aquest país artificial, l'estat d'Israel s'enfonsaria per si sol. Israel és com una persona sense cap mena d'immunitat al lloc on viu. Per això està endollat a tota mena de màquines sofisticades que l'ajuden a sobreviure. Quan el desendollin, morirà l'acte.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 Quisa qui esqueja, fas objector Guisar el teu Daham Yallah, yallah, نحن n'amxiu fi Rammala, yallah n'amxiu n'zoru fi l'aile wal-afxab, n'amxiu fi Falasztin, Falasztin al-hura, n'amxiu fi hafleta Rammala, yallah, yallah, yallah,